بسم الله الرحمن الرحیم کتاب العلم بوستانو کسړه غلام آزادۍ یادارنګ جهاد کوي د جهاد دا دوره مرتبه د مملوک سرخ کوي دارنګ چې د نو مملوک د چاغه د الله دا خپل مولاګانو حق ادا کړي عبادت دي د فتنو پوښ کی او ماملات کی نرمي ها ها دا ارشف علم سره کیو کتاب العلم ربط معلوم ش کمالو نشهرو ربط معلوم ش معلوم نشه کتاب العلم بیا دی کی تاسو تعلیم المتعلم زما ووري ان شاء الله تعالی چې مکمل بحث کته پی سلام لیکنه پیږي لیکيږي چې ته تعلیم المتعلم وی له نهه تپوسکه او د غصیص کی میراوی کی ځان نه بیاډګته موبایل تاسو سم نه پریږدئ ځکه چې لالياندی دا کتاب ستوې نو مو شي بیا هم تاسو موبایل جنه نو وی تاسو ربه خص خیر ولاوي چې سره دې موبایل لا غادر سره ولو رسوځر پر زرا وای چې مجاز نه دي موبایل موبایل رسو علم میم او عمل عین مملام یو حروف تی زک علم دا عمل د پاری او عمل د علم پرانا کی خوان تی لازم ملزوم دی او من عمل بی ما علم علمه الله علم مالا بی علم معلوم دی معمول کا چه مجهول در تعلیٰ معلوم کې معلوم دی معمول کا چې مجهول در تعلیٰ معلوم کی او بیا علم کی لام ساکن شمیانزنِ حب عمل کے متحرک تے نو علم سکون غواری کانا دا خوناستا غواری دا اتمنان غواری او عمل کی با حرکت کے اوس حرکت پر غواری بیا د علم تعریفو ناو تا سوائی ذبرت الله نسخه تاريخ بي ز سر مناسب نور يقذفه الله في قلب المؤمن بطريق الفوز يا ورادت الله د مسلمان د مؤمن پزله کوي الله ته فيزا نكي دا کافر او د علم نوي لكي کافر او د علم نور يقذفه الله في قلب المؤمن بطريق الفوز او علم چندا كه بشتر خوالي شو عمل در تنیست نادانی نا عقل من بودن دانشمن چار فائے برو کتاب چن او العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقودا وآثارهم فی القلوب موجودا او لو كان نور العلم يدرق بالمنا ما کان يبقى فی البریت جاہلو جاہلو فجحد ولا تقسل ولا تک ف الْعُقْبَالِ تون من ررقبالې منته کاتهلو اعلم اوچتسی دی او خورببي دنې علمه که د اعلم نه اوچسیز نر اسلام ته الله هغې د زیاتوالي خوکم کې وقالهتهعاه قلله ستهوي الذي علمونه وال الذينه لاله علممو نورون والله ج حالهته ظمهتون لا, لا يسته زلوماتو و 100 وقاله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقاله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء داللا چې ریږي په صحیح مانو کې د الله د بندګانو او هغه عالمانو دي اصلي ماتاو الله هغه وقته له واه يادوني اعتراض اکو ملاسی منطقیو چه دلتا اللہ داو یا بلده اکی اللہ ای ذالک من خشی ربا جنت داغه چا دا پارا ری چه دا رب نیری داغا خشی خشی چلی دا کنو ذالک لیل علماء جنت دا علماء دا پارا شو نو امیان بسکی امالا چاہبی تیدہ پستیج ناس تومی ماری تشی پریلی بے ای چی پریلو ماری چه ملسیب خشی کلیم و شککتے پاس دانواتاو کولی خشی کلیم المانصو دبی صدق په خپل افراد باندې علت سویه نه صدق په خپل افراد باندې څه نه علت سویه چا کی زیات چا کی کما علماو کې ډیره ځکه انما یصلح من عباد ال العلماء وی او یرف امنیانو کې مشل یهدا جنت اوی له مشته عارفو چې الله تعالی تعالی د خیر اراده کوي نو غلا په دین کې پيور دا ظاهری دلیل ده د دې چې الله د خیر اراده کړ ده کارونه ځان لو مهنت کاوه کړي فقهه فی دین دې دین کې دلا په ولا کې لایک وای هو دث وصل سم صفحه کې لا حدیث شیرح حدیث نمبر 544 رومي وی دث وصل نمبر حدیث پڑھی واضح واضح شکم سره عبارتونه مسجد ینه هو دا حدیث په صلوات یا صبح حقیقت ارشاد حدیث نمبر 172 یوصل دوشوته دابل حدیث فلص اتیا صفحه 90 صفحه 90 حدیث نمبر 175 175 پڑھیے مالانشا اساباب و اسباب مناهوا فتدير رسول فبدايه هم من ماريا طعان لذونتي مما انه لا تدكان فذا قال <سؤال> لهم الرسول من فقه حديث النبي ونرا ما ينزل به فاعلموا علمه هو سر من لم يسا بذلك راسا ولم يقبل حد الله حد الله الذي اوصى به وصالح حساب الجنة والنار في ذلك قال حديث والله لان يهديه الله من ايغه ولاك صوبنا النعم ام امر النعم عمر بن الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فرمائي چ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي رساله فرمائل بلغوا عني ولو ايذ زمان اورتوي اگر چ يوياتلني وحديث عن بني اسرائيل ابن اسرائيلنا بيان کوي ولا حرج اس حرج نيشتريم پهمن کاذاواې یا مو ته هم میدنپته مقد می نه نار چاچ قدن په مابانې در وغ نوظان ل دي د جانرم نه اوور چې نهغاای خوښ اوته چپ شلو و ک سلاموي د بل بیان کوي والله حج هلې دایونې په حوالهبانندې لانددي محقیق لیکي دي او په تفسیک هم دا حافظ ابن كثير رحم الله ذکر کوي و هذا الاذن محمول على الاخبار المسكوت عنها عِنْ دا اجازه چې نبی رسول الله ور کړ دا په محمول به علل اخبار المسكوت عنها عندنا اخبار ملي کم واقعيات کې ذکر شوه دي او زمون په شريعت کې پای سکوت دي نه صدقشته مکه ورشته چې دا راشتتیا درو دا, دا واقع درو د دا رشتتیا ده په هغې باره کې دا حکم د چې دا د بریسیلله ب شيسه عندنا ما وصد قو والله مایکانې بهه پهجوزور و وات حال اعتبار په اماما ما, ما شهده له شر را بت چې زمونږ شریت و چې دا رشتتیا د نه فله حاجته بنا ی مونږته ور تې زمون د به بریسیللو وااک ک کوو استغنا ار دی مااند نه دکه زمومون په شریت کې دا راغغل له زمونږ د خپل شرید اوواله به ووررکو وما شهد له شرعنا بالبطلان زمون شریعت و چې دا واقع دروغ ده دفعا کا مردود لاجوز لا تجوز حکایته دا واقع ټک نه ده او د دین نقل کول ټک نه دي الا علی سبيل الانکار والابطال ا کتوای چې قصه اوریا قورات یو کی او قصه چې د هاروت او ماروت اورات یو کی رد طاروای ذکر کوي لیکن نور بتوری اعتبار او استشهاد او د دلیل په طریقې سره بیا ن ذکر کوي اوس پڑھیه بایی ومن صلک طریقا سوک روار جپ یولار یلتبز فی علم علم پکلټه سہل الله لو بی طریقا ال الجنه الله ولا چدن اغا جنۃ تلار چدن اغو قلاو د داې په جابانې د تال درره چې ته او علم ل ي یاره دی تهین اللاره ته بې دژت لار چې د اسه چا دا همدي دي یو علم دی دی په علم اعلمې پی ولاه روان شو علم اعلم اسه لکه زم شی خلاصو در رتونو ډېر زیات کوش شکر دی سان کړی دی چاطر په کې کوش شکرې چا ناح و نو د دې اسانه ولود علم د الله د جنت د طولار کې جنا ماشاله دا مطلب نیو دی چې ملي چلے غواره راځي دی کوو راځي دی پڑھیه دا حدیث په لسکم ص تیرشده او حدیث نمبر 174 100 75 تر 74 دی هو تر دا علیه تر دی صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم صلی لر شي در که نه خو نو پر ته ترتیب ل شي دویو زل دو بل د ژته سووکي که د ین صحیح د صحیح د جی تا تاخ دا سو دا ملګې سوال کوي په حديث نمبر باره سوبانې کې کللووم تر یوخته والعملليدلمربط او دلته اضمات ته به نو آدم ان قاملو இல்லله من سلا اشکال اشكال بستا غالبا زم تدای چې دلته کې درې رااله او الته کې وسراغه محاسبه شوی ده نو سترو باندې کې ستعرض نشته اصل کې نبی رسول الله صلی و سلم چې دین او مکیه مناسبت سره چې دن اغه بیان کړل چې زړه عملم دغې ورزید دوه مرځي دوه ورزینه دیو حدیث کې دې ذکر کړی دي ابي ابال حدیث کې وسره اغه یو چې دن اغم ذکر شوی ده مجموعه سلور سلو کله دی ابال شي بل شي بل شي لقهوا خدي ل ساعت پې د سفرې اظما طب نو آدم انقطته عملو الله نن سراز ص د قجارېکن او علمون تفوببي <تص> او ل سده هنیا د وول وو دا حسم تې شو دی درې سوه ا سواله حدیث نمبر نو سو انچاس. پڑیئے بھائی. دا حدیث پر یو سل یوکم نوی کی تیرشوے دے. یو سل یوکم نوی حدیث نمبر دے چار سو اٹتتر. سلور او اتاویا. حدیث ہوا یکن الفاظ یار؟ الدنیا ملعونة ملعون ما فيا إلا ذكر الله ماوالا هو عالما او متعالما ما هو اطواعط الله تاسو لك سب سوال جاوی کم نا ها سوال ستاب تریکبا کچی